Va ieși la noapte un fluture Autor Dan Iordache A nu fi mort deocamdată Nu mi se mai pare ceva pe care poți să te bazezi E ca și cum ai inventa cărări prin casă Sau ai bodogâni cotind asta un semn de inspirație Sau de ieșire spre libertatea azurie din acest trup împletit cu durere, cum ar spune poetul, cu un timp atât de orb, când pământul pare a fi o cămilă care se scutură de o tristețe groasă, pica și cum va ieși la noapte un fluture. Lectura Maia Martin